Книга за джунглата. Някога много отдавна в Африканската джунгла животните живеели в съгласие с законите на природата. Близо до гората живеело човешко плене. Една нощ тигърът Ширхан решил да нападне селото за храна. Влязъл в селото със страшен рев. Ааа! Помощ! Чакалът табаки и неговият приятел го следвало. Докато преследвал хората, Ширхан стъпил на едно червено цвете и изревал свирепо. Ракша наблюдавала всичко, докато седяла пред пещерата с децата си. Страхлив тигър, да гони най-слабите, хората! Той все пак е куц. Как очакваш да гони сърните? Но не получи друго, освен изгорен крак. Ревовете престанали и в гората отново станало тихо. Докато вълците си говорили, забелязали шумолене в хръсталака. Татко вълк бил готов да скочи върху всичко. Човешко, Пале! Бебето било избягало от селото и проползяло в пещерата на вълците. Аз ще го задържа и ще го отгледам като мое дете. Ще го кръстя... Маугли. Ракша, глотницата няма да приеме човешко пале. Това ще го видим. Табаки се криел зад пещерата и разказал на Ширхам за човешкото бебе. <свят> Ширхам веднага изтичал до пещерата. Това малко човече е моя плячка. Предайте ми го. Махай се, куц, страхливец. Това е мое дете и да не ти хрумва да го докосваш. Ширхан, ранен от огъня, избягал, щом се сблъскал с майчината ярост. Един ден това дете ще ми падне в лапите и забите. На следващия ден представили Маугли на глутницата. След дълги дебати и със съгласието на багира, глутницата приела Маугли. Багира и Балу ще го учат на правилата на джунглата, но щом порасне, ще се върне в племето си. Маугли е растял в джунглата и учила този начин на живот? <рък> <рък> Балу го научил на всичко полезно в джунглата. Научил го на езика на животните и на всички свои любими неща. Да намира мед и да лови риба. Ау! Ау! Багира го учила на самозащита. Самият той бил отгледан от хора и поддържал връзката с човешкото у Маугли. Учил го, че някой ден той трябва да се върне при своите хора. Скоро, Маугли започнал да харесва джунглата. Братята му вълци много го обичали. Той се сприятелил и с останалите животни в гората. Годините минавали и Акела, водачката на вълчата глутница, вече не можела да ловува като преди. Ширхан решил да се възползва от нейната слабост. Вие, млади вълци, е време да поведете глутницата. Отнемете водачеството на Акела. Дайте ми човешкото дете или винаги ще ловувам във вашата територия и няма да ви остави кокъл за блоскане. Младите вълци казали на Акела да остави водачеството. Ще бъдете страхливци, ако дадете маугли на Ширхан. Съгласна съм да отстъпя водачеството, но само ако оставите маугли да си върви. Багира чул за тази среща. Маугли! Време е да поставим Ширхан на мястото му! Време е за битка! Но, как да се бори с него? Сега цялата глутница е на негова страна. Иди в селото на хората и донеси червеното цвете. Червеното цвете ще подплаши всички. По-добре е да напусна гората и да живея с моя вид. Маугли прегърнал багира и бало и заплакал за първи път в живота си. Скоро спал дълбоко на корема на бало. Всички спали на едно дърво. Стадо маймуни видели Маугли и го отнесли. Маймуните били най-лудите животни в гората и живеели без никакви правила. Когато Бало и Багира се събудили, решили, че Маугли вече е потеглил към селото. А в това време маймуните носили Маугли през джунглата. Скоро той е видял Чил, който летял наблизо. Маугли го помолял на птичия език да каже на Бало и Багира на къде го водят маймуните? Затваряй си устата, това е поредният ти номер. Ние искаме да научим всички твои номера. Скоро ще управляваме джунглата, че можем да контролираме всички животни в нея. Чил казал на Бало и Багира за на Маугли горно държат маухли в студените камъни. Това е дитизоставено град в гората. Тези маймуни са хитри и опасни. Не можем да се борим с тях сами. Трябва да повикаме ка на помощ. Те убедили змията Ка, да им помогне. Всички отишли в изоставения град. Маймуните били скрили маугли под огромен купол. Първи влязал Багира за да ги разсее. Той хапел и се борил с маймуните, но те били толкова много, че започнали да надделяват. Скрии се фесерото! А ще се оправя с тези луди маймуни! Балу започнал да се бори с маймуните, но скоро те започнали да надделяват и над него. Всички маймуни седнали на корема и го заодрили. Каа се появила и изискала. Маймуните се оплашили и се искатерили по дърветата. Каа струшила купола, където бил скрит мългли и го освободила. А, -а, -а, а, -а мъче вкусно месо! Не, Ка! И съобщо не си помисли за детето! оставила Маугли. После започнала да танцува, което хипнотизирало маймуните и тя ги отвела със себе си. Мисля, че джунглата вече не е за мен. Ще трябва скоро да си тръгна от тук. Маугли се сбогувал за последно с Багира и Балу и тръгнал към селото. Първоначално селяните се страхували от Маугли. Детето дойде от джунглата. Може да е самозванец. Или да ни прави водомаги. Той прилича на невинно дете. Защо се страхувате толкова? Ела дете, ще останеш при мен. Скоро Маугли опознал живота в селото. Научил също и езика им. Дали му работа да пасе животните. Приятелите му Багира и Балу често се срещали с него в планината. А един ден дошъл да го види и сивият му брат. Клутницата е в беда. Ширхан е решил да избие вълците един по един. Вие искахте да ме дадете на Ширхан. Защо да ме грижа за вас? Ние не сме една кръв, но майка ми ни отгледа като братя. Трябва да отмъстим за нея. Какво? Да не би майка умря в питка с Ширхан. Той дойде в пещерата да те търси, но тя не издаде къде си. Достатъчно, няма да пощадя Ширхан. Малогли повел стадото към каньона, където се криел Ширхан. Яздил един от биковете. Щом доближили каньона, се присъединила и Акела, истинският водач на глотницата. Вие вкарайте част от стадото от другия край, а аз от тук. И Ширхан ще попадне в капана. Стадото се втурнало срещу Ширхан. Целият каньон започнал да трепери от трупата на копитата им. Ширхан чул гръмотевичния шум и започнал да търси изход. Но стените на каньона били отвесни и нямало къде да избяга. Стадото тичало с всичка сила и прегазило, смазало и минало върху Ширхан. Биковете натикали тигара в калта, кравите го стъпкали. Вече нямало от какво да се страхуват. Всичко свършило. А, Това бил краят а, на Ширхан. Врага на джунглата и на хората. А, дай! Дай! Маугли отрал кожата на Ширхан и отишел на вълчехал. Като видели кожата на Ширхан на раменете му, всички вълци приветствали Маугли за победата. Акела отново поела водачеството а Маугли напуснал джунглата. Скоро Маугли разбрал, че Месуа е истинската му майка. След това гората и селото заживели мирно и щастливо.